могла б дивитися у дзеркало Яцрес, як у звичайне дзеркало. Тобто, дивлячись у нього, бачила б там тільки себе. Тепер ти зрозумів? Гаррі замислився і згодом поволі вимовив. Воно показує нам те, чого ми хочемо. Все, чого ми захотіли б, «І так, і ні», – спокійно відповів Дамблдор. «Воно показує нам найглибше, найсокровенніше бажання нашого серця. Не більше і не менше. Ти ніколи не знав своїх рідних, тому бачиш їх усіх навколо себе». Роналд Візлі, що завжди був у затінку своїх братів, бачить себе найкращим з них усіх. Проте це дзеркало не дасть нікому ні знань, ні правди. Траплялося, люди вмирали біля нього, заворожені побаченим. Або божеволіли, не знаючи, чи все це реально збудеться чи ні. Гаррі, завтра... Дзеркало перенесуть до іншого будинку. І я прошу тебе не шукати більше його. Якщо ти колись натрапиш на нього знову, ти будеш уже готовий до цього. Не варто поринати у мрії, забуваючи про життя. Пам'ятай про це. Ну а тепер, Чому б тобі знову не вбратися в цей чудовий плащ і не вернутися до спальні? Гаррі підвівся. Пане, професоре Дамблдоре, чи міг би я щось запитати? Звісно, бо ти вже запитав мене, усміхнувся Дамблдор. Але можеш поставити ще одне запитання? А що бачите в цьому дзеркалі ви? «Я? Я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток у руці». Гаррі здивовано глянув на нього. «Мені ніколи не вистачає шкарпеток», – пояснив Дамблдор. «Ось іще одне різдво минає, а я не отримав жодної пари». «Люди чомусь думають, що мені треба дарувати самі книжки», Лише опинившись у ліжку, Гаррі збагнув, що Дамблдор, мабуть, був не зовсім щирим. Але ж, подумав він, скидаючи скеберса з подушки, то було цілком особисте запитання. Розділ тринадцятий. Ніколас Фламель. Дамблдор переконав Гаррі не шукати більше дзеркала Яцрес. І решту різдвяних канікул плащ невидимка пролежав на дні валізи. Гаррі волів би з такою самою легкістю забути все побачене в дзеркалі, але не міг. Його стали мучити жахливі сни. Знову і знову йому снилося, як його батьки щезають, Після спалаху зеленого сяйва, а чийсь пронизливий голос заходиться реготом. Бачиш, Дамблдор казав правду, те дзеркало могло довести тебе до божевілля, зауважив Рон, коли Гаррі переповів йому ці сни. Герміона, повернувшись до школи за день до початку навчання, мала іншу думку. Вона жахалася, уявляючи, як Гаррі, замість спати, три ночі підряд блукав по школі. А якби Філч тебе піймав? І водночас була розчарована, що він так нічого й не довідався про Ніколаса Фламеля. Вони вже майже втратили надію знайти згадку про Фламеля в котрійсь із бібліотечних книжок хоча Гаррі далі був певен, що вже десь бачив це ім'я. Коли почалося навчання, вони знову на кожній десятихвилинній перерві бігли переглядати книжки. Гаррі мав ще менше часу, бо